היפו-פוטום, היפו-פוטום, היפו אה, סליחה, את לא מוכרת לי מאיפה שהוא? מוכרת? בטח. אני נסעתי איתך לפני שלוש שנים בקו 200 ברחובות. רגע, את מרחובות? כן. את מכירה את שאול? שאול, כן בטח. לא שאול, שאול. גם אותו אני מכירה. ודני ומשה את מכירה? כן. <laughs> איך זה יכול להיות? מה, את למדת בילין? גם בילין. רגע, את למדת בפורקס גם כן? כן. אבל פורקס זה למפגרים? בגלל זה עברתי לילין. אז את בטח לא מכירה את רינת. בטח, את החברה שלי. אז מה, את מכירה את כולם, אה? כן. תשאלי אותי, אולי גם אני אמכיר מישהו. אתה מכיר את אהרון? לא. את אבנר? לא. לא יכול להיות, אין כזה בן אדם בכלל. תתפלא, אבל יש. רגע, יש אולי מישהו שאת לא מכירה? תגיד לי שם. ג'ורג' מוחמד מפולין, מכירה? כן. <אח> את קארין, מכירה? אה, לא. יש, יש, יש! אה, רגע, רגע, קארין פוץ? שין! איפה אני גר? הנביאים. איזה מספר? שש. מצב התחתונים שלי. Mm, מה קרה? יש לי בעיה לראות דרך עופרת. כמה פסים יש לי בגרב? 14. תשאלי אותי גם משהו, אני חייב לזכור. אתה מכיר את מוטי? לא. את ארנולד? לא. את איתן ושוקי? לא, כבר אמרתי לך. לכן לא. מישהי יותר, לא, לא. יותר ידוע. אריק איינשטיין, לא. אתה מכיר? לא. ארודור בנזימן? לא. טוביה לא. צפיר? לא. ביבי? לא. לא. ויצמן? לא.